de lungul, umblu ca o umbră de lungul zilelor mele. Nu știu să pierd, nu știu să pierd, nici să câștig. Adesea nu știu să dorm, pierd visele cu ochii deschiși. Mă molesc în cuvintele de legătură. Autor Gabi Șuster Lectura Moia Martin